майже сторічним дідом. Тут у похмурих, але яскраво освітлених залах або серед зелені замкового саду бенкетували і королі польські, і найзначніші магнати золотого віку цього блискучого лицарства. Цілими місяцями гостювали іноземці з усіх країн світу, і вищі духовні сановники Риму, і значні духовні особи Сходу. Тут серед гостей можна було бачити і князя Курбського, першого російського емігранта і ворога грозного царя, і велимовного польського Іоанна Златоуста, знаменитого єзуїта Петра Скаргу. Тут терлися серед велиможних гостей відомі в історії наших смутних часів ченці Варлаам і Мисаїл. Майнула і загадкова постать молодого рудого ченця з бородавкою, який згодом виявився нібито московським царевичем Дмитрієм. Замок, оточений похмурими стінами з баштами, займав значну площу і являв собою ніби окреме місто з чудовим палацом, офіцинами і великою кількістю інших будівель для палацової шляхти, для музикантів, друкарів і цілої ватаги гайдуків, доїжджаючих лакуз і різної двірської челяді. До головної замкової брами, прикрашеної масивним позолоченим гербом князів Острозьких, Вела широка алея, обсаджена розкішними пірамідальними тополями. Княжий палац стояв на горі фасом до горині, а від широкого ганку і критої з колонами галереї збігав згори внутрішній палацовий сад, який прикрашали дорогі рослини місцевої і тропічної флори. В зелені біліли мармурові статуї прекрасної італійської роботи, граціозно виглядали гарні павільйони та альтанки. Чути було неугавний плескінь фонтанів, шум штучних водограїв, що спадали із сірих, порослих зеленів скель, нагромаджених руками покірних пеласів, хлопів. Всередині палац сяяв пишною, гнітючою розкішю, Гори золотого і срібного посуду, розставленого на обтягнутих малиновим оксамитом полицях у вигляді антитеатру, дорога зброя на стінах, оленячі та турячі роги, Шкури подала ведмедів, що стояли на задніх лапах і тримали передніми лапами масивні срібні канделябри. Мальовничі зображення на стінах найкращих краєвидів у численних розкиданих по всій Україні княжих майонтках. Яскріючі золотом і сріблом мистецькі вироби карбувальників, дорогі, ніби всипані живими квітами, килими. Гайдуки і пахолки, що сяяли і засипували золотою та срібною сухозліткою, і ніби являли собою частину палацових прикрас і меблів, все це вражало око, пригнічувало пасивністю, і грубим ефектом било по нервах, якщо тільки вони були в когось у той сангвінічний час. У замку гості Після розкішного обіду Ксюнджи Януш, володар цього чудового замку, запросив своїх вельможних гостей на галерею подихати свіжим повітрям. На галереї поміж зеленню розставлено столи та столики, і гинаються під батареями фляжок і замщилих пляшок, старого венгржина, мушкателя, мальвазі, ревул, алікантів та інших різноманітних вин і медів. Турячі роги на ніжках і масивні келихи спорожнюються в міру того, як наповнює їх, услуговуючи вельможним гостям благородна шляхта. Хлопів тут нема, а все свій брат у поляк. І тому панство може говорити одверто. Гайдуки і пахолки сидять тепер по офіцинах і теж бенкетують, наслідуючи панство і вихваляючись багатством та вельможністю своїх господарів. Рай, а не життя. Ясновельможний Ксюн же Януш, показний літній чоловік. Він уже при покійному крулі, його милості Стефані Баторії, був тямущим ксьонжентом. Скара поклав на нього свої католицькі надії. В круто закринцоних вонцах князя Януша давно вже сріблиться сивина, майстерно прихована французькими та іллалійськими фарбами. Лиса голова князя красномовно говорить про те, що цією головою більше пожито і випито, аніж продумано. Під сірими безбарвними очима висять мішечки. Можна було подумати, що це так під шкірою назбиралися мішечки сліз, невиплаканих протягом веселого, безтурботного життя. Та й коли їх було виплакувати? Короткі ніжки князя Януша якось неохоче носять на собі огрядне вгодоване тіло свого володаря, яке звикло більше користуватися кінськими та хлопськими ногами, ніж своїми власними.